Càpsules musicals en el món del jazz, en Rafael Corbí. Avui un homenatge a Stan Getz, the power of duty, a to Stan Getz. Stan Guets va ser un dels personatges carismàtics del món de la música. Nascut el 2 de febrer del 1927 a Filadèlfia, Pensilvània, als Estats Units, i mort el 6 de juny del 1991 a Malibu, Califòrnia. Stan Guets, nascut com Stanley Gaietsky, un saxofonista de jazz nord-americà, el saxofon tenor va ser conegut com The Sound, el so, perquè t'envoltava amb la seva música, el seu to líric, la seva influència entre tots els ritmes musicals que el van portar a escoltar el seu ídol, Lester Young. Va esdevenir important en el món de la música, va començar a eh, ser reconegut a finals dels anys 40 amb la Big Band de Woody Herman. Gets eh, és descrit eh, com un dels millors eh, saxofonistes tenors que han existit en la història de la música. Tanguets va interpretar les seves peces en formacions de bebop i també en grups de cool jazz, influenciat per João Gilberto o Antonio Carlos Jovim. va popularitzar també la bossa nova a Amèrica, amb aquell senzill anomenat The Girl from Ipanema del 1964. El que escoltem en el dia avui de fet no és música directament de Stan sinó un àlbum inspirat en la música de Stan Getz. Estem parlant d'aquest Tribut. És el tercer d'una sèrie d'àlbums que es van dedicar a la gent del món del jazz. Els dos primers varen honorar gent com Oscar Peterson i Wes Montgomery a través de Radioland Records a la Canadà, amb els millors saxofonistes tenors d'aquell país. Es va demanar a cada un d'ells de compondre una peça per articular la seva impressió de la virtuositat d'estanguets i també una segona, en la qual s'exemplificava doncs, la diversificació i l'estil musical de d'estanguets. El resultat va ser aquest àlbum, The Power of Duty, a Tribut to Estanguets, publicat al 2007, del qual hem escoltat a Kirk McJone amb el seu Windows i ara estàvem sentint també la música de Mike Murray amb el Three Little Words o Rick Wilkins, per exemple, And You Go To My Head. Òbviament, cap dels participants amb aquest àlbum, ja com Mike Moorley, Keith McDonald, Phil Dwyer, Pat Laververa, Rick Wilkins, Alex Dean, s'acosten o interpreten la música com ho fa o com ho feia Stan Gets. Però com una vegada John Coltrane va dir, tots voldríem tocar d'aquesta manera com ho fa Stan Gets si poguéssim fer-ho. La idea és acostar-se una mica amb el seu esperit i les impressions que això pugui donar a la gent que interpreta música amb l'estil d'estanguets, com per exemple Pat La LaBarbera, qui ens acompanyarà ja amb els instants finals d'aquest petit homenatge a la música d'estanguets que hem fet a través d'aquest àlbum. Your Blaze, avui hem recordat a les càpsules de jazz. The Power of Beauty, un tribut a estanguets des del Canadà l'any 2007.